و الصلاه على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ادروا فالندرو ام تو برتين ديم ذا فانا كاكوم نصلي و ندعو ببركيمه الله شوف محمد صلى الله عليه وسلم دردين كيمة كيمة في familie shokut dhe te gjitha qe ndihen kat rrug drejti ne fund te saj bote tendrula zor ndakim ne kaluar kemi filluar qe të flasim për fazën e fundet të, të jetës e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe në këtë fazë ka zhvillime, në gjarë interesantë të rinësishme, të sletë kanë shënuar edhe për fundimin e jetës e bekuar të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Kënë përmendur të akim në kaluar disa për argumenteve që kanë paralejmruar për vdekin e për pegamberit sallallahu aleyhi wa sallem, duke në tërguar se edhe kjo është njëri si kur të tjerët, edhe kjo dhe të vdes, dhe gjithashtot edhe në mërë të drej për det, se Muhammedi s.a. nuk është të drej pas i dërguar i Allahut, dhe se dhe kjo dhe të vdes, ndaj qëfar dhe të bënë ju pas ti. E kështu më radhë si pregaditje për këtë njëjarët madhe që të jenë të gatshëm sahabat që të gjinde në atë situatë kur nuk është në mes në tyre Muhammedi s.a. nëllahu aleyhi s.a. Këtu ka një parliminët përgjithshme, disa dhe më konkrete, si kurse zbitja surës fetëh ka qenë një parliminë më konkret që ka parliminuar për vdekin e pejgamberit sallallahu sallam. Dhe pejgamberit sallallahu sallam ka vdekur nga një smundi që e ka kapluar në fund tjetë së ti. Dhe kjo smundi është shoquar me një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Ka organizuar një ushtri të madha dhe e ka njësur në drejtim të rëmagëve. Tësë dhe të vazhdimisht kanë provokuar uh, kufet e shtetit e pegamberit sallallahu sallam dhe kanë rizikuar atë. Andaj që mështë vijet të vijetën e një rizikim më konkret, pegamberi sallallahu sallam e firmonë një ushtri, ku në atë ushtri marrin pjesë sahabet e mdhej, si kurse Abu Bakr i Omeri, radiallahu ta'ala nëhu. Dhe veçanta e kësaj është se përgambëri sësar në kryët e kësaj ushtrije vendosë Usami i Benzejdin, radiallahu ta'ala nëhu. E Usami i Benzejdi në atë moshë, në atë kohë, duhet tëmë, kur e vendosi përgambëri sësar në komadant të kësaj ushtrije, e që ushtar të kësaj ushtrijin sahabet e mdhej, nuk i kishte të mbu shre endet të të m E kërkës të funde mëdha të vendosësh në krye të ushtrisë veçandësh kuponistët më skuqë kë ushtrinë me çfarë me çfarë parandorie do të lfton dhe rreziqet e këtyre radhës plus asoj kush është ushtari i kësaj. Vendosur Usami ibnveziti në këtë mosh ishte diçka shumë pazakontshme për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krahas kësaj Usami ibnveziti radhiyallahu ta'ala nuk kishte asnjë priordhë, do të thonë deri dikon ju jo, ju jo, te një orë në atë kurs si fisnike. Atë kishte i zi dhe kishte do të thonë priordi nga një babë që realisht kishte qenë shkurtor. Në këtë kënges mirëpo do thotë të, të njerëzit, të njerëzit këtu nuk tingëllonte disi e, normal si më bu ky ose ose ai iksai ushtria atë. Dhe u dëgjuan disa zëra dhe pejgamberi s.a.s. shpejtoj me i qetsu këtë zërë duke thënë, këtë e kam vendosë unë. A të kuptim e di qëfar bëjë, dhe ju kujtojtë dhe kërë e pa të vendosë babën e ti u dhecës në një mision, ma, për, ma këri kontesu e pastaj, ka dalë si korëse u kam thënë apo. A ne ka dalë shpejgamur të me do thënë se e di qëfar për bëjë, e di se është ushtar filoni, e di se është krytë gjitha i di e tërë, po? dhe me vetë po di njeri udheqes të kësa e ushtëria. Dhe kjo është e me të vërtetë shumë specifike dhe veçanë, këtu ka shumë dobi, njën nga ato dobi të në lezër është e pejgamberi s.a.s. Allah edhe në smiri, por njën nga orëcit, përse i ka përdojë, përdoj, e zedin është e dhe me i trejnu sahabat praktikisht në disiplin dhe në nështim dhe udheqit. Kur do qofta japtur? Nësa aje i meritan, nësa aje ka nuk është problem pa se i moshë ati asë periarde ati jepërë. Dhe kjo është nga, nga gjërat themelore për mbarëvajtin e një shëqnije, një shtetë, një veni kur ka disiplin, kur ka regull dhe kur udheq ai që është meritor për situatët dhe për njëgjarët e të saktuar apë. E dhe kështu savet u tëjnuar në, edhe në fund, vazhdimisht kam pasu të trenime, kështu edukata, Edhe në fund, u trenuan dhe u edukuan në dëgjim dhe respekt. Në dëgjim dhe respekt. Edhe pse kjo, nëma është, kështë e priori qëfar e kështë, e kush është e dhe qëfar është e kështë të mërë atër. Dhe i ishte urdhër dhe du e zbatuar përë. Unis Usami Bënzeti më ushtrin, e ti në drejtim të jordanit të sashtë shumë. Pikrisht, e ka pas kërkuar më shku afër dhe Amanit të kryqëtit. Atje ishte, mon, e, rëmoke, dhe është, domthon, e parandoria romake dha është nisur që në bregun, domthon, e e e e e, e ktivane të takohemi me këtë ushtri. Mir po ende pa kalu mirë, domthon, Medinën në mon, Medinen, një vend të quajtur Jurf. Jurf është jo larg kë Medinës, thonë, por ai vet sa kishte dalur ushtria ka më dinë në stinis për mëshku atje ku i kishte nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen lajmi se është smur rënd pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk dihet çfarë do të bëhem me ta. Andaj u ndal ushtria çtë për lajme se çfarë po ndodh me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj në vëzhgë lajmi që kishin të bëjnë me Muhamesën ishte lajmet vlojë. Nuk ishte kjo ngjore e rëndomt smujje dikujt zakonisht. Vdekja pejgamberit për sabat është diçka të rëditje madhe, qëfar dhe të bënë. Kënda e dhe ushtrija unalë dhe projekte filluan që të stopohen promendin që të shrikuat e qëfar dhe të bënë, qëfar dhe të ndodhë me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallallahu. Andaj këtuve që filluan, në më thonë, shanjat e smunje sërën të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallallahu. Gjithashtot, një natë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallallahu. E thiri, Atë që i shërbën të ati, që i gjindë dhe i pranë pe të pegamberi të ajëzumë, është e njërë që i gjindë dhe i pranë, pegamberi të ajëzumë, i ndihmën të shërbën të ebu më uajhibë, e ka pasë amërëm, ebu më uajhibë, kështë e quaj, e. e i tha pegamberi së osëllëm, gritë të ebu më uajhibë, ishte natë, e jam e mua se jam i urdruar që shkajt i pëshëndeti banor të bëkijesë. Dhe kështë e n Dhe, kër shkon në beki e pejgamberi, sa ose në varrezat që ishë si në afrë gjami se ti, dhe ato ishën të varosur sahabat e mdhaj, primat e mdhaj të islamit e kësë mërad, nga ensarë dhe muhajgjerët e të ndryshëm, kër pejgamber të më shkaj atje, o dha selam, As-Salamu Aleykum Ahlil Makabir, As-Salamu Aleykum jubanur të këtivani, dhe pas të i thali së fjallë të qëtëshmë pejgamberi sallallahu a të celu. Unë janë shenjët e fundit. Qëfar të peganë bërë një Alehi S.A.? O tha banorëve të vërezave, tha të lumë t'ju ku kanë i shku në krasim madhë në qëfar kanë betu njerëzit. Do të ndodhin sëprova së kushe copat e natës e erët. Unë, copat e natës e erët, unë natë e erët, fitën e sëprova, të tila që nuk shiet nështë, fundi t'yre dhe nuk shiet ka me es njere, është problem, natë. No, Njeri ju letë es ditën, për natën erët, është problem, letë lejthit, letë rrështjat, letë dëmtojt, e kështu me ratë. A në për këtë arsye, këtë sprojë që do t'vinë, nuk do t'jene të leta të dëshifruhen, të kuptohen. Sikur se të sopa të natë të serët. Të parat e t'yne jenë më t'leta se të fundit, e të fundit janë më të fësirat. On, kër fillon Gjitha të në sëfrodë të fjojë, mi pëtë parat e ja, më të lirë se Ato që dhe të dhe të të pasojnë A tërë thë pejgamberi së salim O e bu mu e hibe Zoti Gjellehu Alam Mi ka mundësuar Në këto momente Qelset e depove të dunjasat Pasu një, në pasat Dhe jetë gjëtsim Ka mundësuar Allah Gjellehu Alam Dhe më ka mundësuar me përzit Me të kësaj Dhe me stakimit me Allah Gjellehu Dhe me stakimit me Allah Gjellehu Atër e bu muaj i betheja, Rasulullah. Pranaj e këtë parën. Pranaj e këtë parën e jetë gjatsis. Nga se kërë të shime me të pejgamberin, sa së në më thamë. Dhe nga sa i tha pejgamberin, sa më zote Gjellel Gjelleluhu, da më mundësaj që të kemë qecit e dhe për dënja, da pasuni, të kemë jetë gjatsi, shumë jetë gjatsi, e pasaj gjennet, da një rrugë, gjennet gjithës i pojë një rrugë pak me zëgjator dhe nj dëm më ka mësuar që takojmë me Zotin të tij e e mëhoi me tyra Sulallallahu për zgjedhje këtparën apo për zgjedhje jetëgjatësinë për zgjedhje të trashë me neve apo dorso pejgamberi sa më tha unë e kam përzgjedhur takimin me Zotin të tij apo dhe pas sa u thye nishte pejgamberi sa selam u ka pluhuar nga një dhimbje e madhe kokës e e shtatëna tek Aisha radhiyallahu taala anha Dhe Aisha kishte dhimbje të kokës as sot. Dhe tha ja Resulullah, kam dhimbje të mëdha të kokës. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, nuk po të dham ty koka as për të afërmëç vëdimbe kam one aftë. Qase dinë se pejgamberi sa seun kosmuraj, dhimbja e tij ishte dyfish më e madhe se dhimbjet e tjerëve. Por qase ky kishte në rrobat e furnizet të Allahu xhallahu ala dhe në këtë rast s'provojmë më tepër dhe këtu i kanë qenë tosheta po atë smundë se pejgamber më par, më konkrete, më praktika. Dhe ë uh, vet sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi dhe banorët e Bekijes dhe fjalimi i tij që bëriti për aty ne dhe gjithë këto paralajmime japin kuptues se smundë që e ka qleftë pejgamberin sa oshtë ajo që paralajmërtë fundin e jetës së tij sallallahu alaihi wasalam. E pejgamberi alihi, sa du saam të nëvillëzër, si ku nështë të dreni, kështë e më shumë së një grua. Onda edhe obligime që të ndahaj kohë për sësullën, një, një natë ishte dhe... të njëra, një natë e të tëre e kështu më radhë. Dhe pejgamberës në kohë në smundjes, kur filloj i vesht të vërtesoj smundja, a du dënde të gratë e ti që e të në bedit e ka ajshe, rëdja lana dhe atje të trejtohe i. Nga se kështë nga shtëpia nga dhoma në dhomë nga nga nga për kujdesin për kujdesin që ishte vështirë, andaj tha ku jam nesër dhe ku jam nesër. A alutonte kur do të jem tek Aisha radhiyallahu ta'ala, andaj e kuptuan, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi që të trajtohej me këtë smundje vështir të vështirë tek Aisha radhiyallahu ta'ala an hapte. Ajata më katër është e veçantë është se pas sa i dhan leje, domthonë, dhe nuk ishin kundër asgjë që pejgamberi sallallahu Sallallahu alaihi wasallam të drejtoi atë ku ai kishte dëshirë. Domethënë, erdhi Abbasi radhiyallahu taala në Oxhajiti. Abbas ibn Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib, në Oxhajë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zbashku me Aliun radhiyallahu taala në kamp të përkrahu, ndosë këmptë pejgamberisah sallallahu alaihi wasallam domthon të rrihëshin zvarr, nuk ishte fuqi më mbet në këmptë të tij, nga smundja e rën, që është të kapluar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. U vendos sa shtëpia Aishës radhiyallahu ta'anha dhe Muhammedi sallallahu që më kështë zakon të vrelazat që kërë smuraj dhe kërë din të dhimbje ndo një pjetë të trupit këndon të shprash surën felek e dhe nasë dhe i fryjn të vetës e tia për Onë fryjnja e cëla nga njër shëqroj me një lëng nga pështim e ti, nga njër ishte e thatë Nefeth, jenë futhu, nefeth e o shikjaplën Ose, në të kuptim, ka sasi caktuar të langut nga njër s'ka farë ështe e that kështu pegamazun fryntëdhëna do i fryntë vetes i këndon të surën Falek vernos dhe, dhe i fryntë vetes i. Vazhdimisht, dhe kështu i fryntë edhe antarët e familjes. Kjo është nga edukata në Kur'an, që të përdorojë për shërim. Pejgamberi sahasule përdorte Kur'anin shpesh për shërim, ka Kur'anin si shërim. Edhe i përdorte pasojë dhe mjetet e tjera. Do no, mjekun, medikamentet, edhe profesionistë shokëti që kujdesen për ilaçe, për mjekimin, mirë po mos më haruaj. Kur'anin si libër i shërimit. Me e përdor edhe për sëmundjet organike, edhe për dhimbje. Jo vetëm për sëmundjet e, e, e zemrës, së shpirtit e, e ato të bransme, jo vetëm për kët. Por edhe për sëmundjet organike, për dhimbje konkrete të kokës, të barkut, të të shtypin, të çka do të thonë që ka dhimbje. Besimtarit është mirë që me përdor Kur'anin për shërim, et më janë di këto sure mdashtore që kanë zbritur për kët për kët ë uh, rast. Për ndaj, surë e felëk edhe nasë nga surët që e parlojnë në shpesh përgambirë i sosërën. E fërkan të venin ku, kështë dhimbje, vendosë të dorën dhe, në në frynë të me formën që e përmendanë. Mirë po në fund, për të reguës si që kësë mundjë është, më dëvërtet të ashtë më fundi i ti, nuk është të fuqime i fryjë vetës të ti mopën, nuk është të mundësi me fryjë, andë ja, i thejë të, të, të, të... Në zon të suferale këta nas, ne saqë që dhe rasulullah boi dorën te, ne sa duroj të osht bekuar. Ti vendos dorën ona këndoj surën Fale ke nas, në vend në vendin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo padyshim është tash kjo ajo citat ku vetë fillon me përkësu gjandja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj këto thirr ose të të dodi që përmenda, do të gjitha kanë përmendur se kur është smur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe qëfar në gjarë e kanë shoqruar ku në kur është smur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Nëse e këthejmë në aspektin kalendarek atër pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam kjo smunje ka thu me ka plu në fund të muajt safar Dohon, muaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është këthyr nga haqjil am më të mërës në fund të muajt dhul hijgje ka qenë viti i dhjetë hijgjri viti i dhjetë hijgjri pe në dine në fund të muaj dhu l-Hijja. Pasaj në vit në 11 Hijri, ka arë muaj i Muharram, dhe pasaj ka arë muaj i Safar, muaj i dytë. E në fund të muaj i Safar, është smu pegamberi sallallahu sallam, ndarëso i është përkëcu gjendja në muaj në rabiju l-awëll. Pek është në atë muaj ku, flasit qëmë, të tërshmetime se kalin në atë muaj pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Në muaj në që i minit tani, muaj në rabiju l- është muaji ku, si të muaj ku ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pas shumë festimeve dhe është muaji ku ka vdeq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka muaj që është Rabiul Owwal. Ataj kjo është ajo që do të thotë ka të bëjë me smunë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si usmur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pastaj ne do të vazhdojmë të trajtuajmë përkatësimin e gjendjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ditët e tij të fundit, me sa të ishin porositë e fundit që i la pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çfarë ndodhte në vijim deri në vdekjen e tij që të të vazhdojmë me është palës një shodën e takimet e arshme. Këj është e që përsa që më thonë përsa, zotë që është për reformendin, është përsa që të takome në takimet e arshme, dhe në të tërënë Allah i ruaj dhe është për leftë. Mësëllë allah më në muhammëdin, më alë ahli, më sëshmi, më sëllëm, të si më në këthirë.